Ох, думав діду, вже думки й голови не тримаються. А хтось, певне, не дуже боліючи і думаючи, вхопився за чорні папірці, за крик, за метлу залізну, та й заробляє на цьому видвіженні. А дурість на видвіженні наробить нам до стогибелі лиха. Одних людей причавить, других поверне до Бога, третіх до злоби. Розумним пригасить розум, і вони замовкнуть у журбі, а нахабним примножить нахабство. І вони підуть красуватися, як мухомори. То чи ж прийде, сину, через таку скруту справжня мудрість до нас? Неодмінно прийде дідо корнію. Неодмінно, інакше не може бути з вірою і мукою глянем на старого. От побачте. Дід сумно похитав головою. «Може і так, може і так, вам, молодим, відніше. Це мені Михайло Чигирин казав. А я, чуєш, вже духом надломився. Людина єсмь, стара людина. Думаю і журюся, чого ж ти добро має йти по наших смутках?» І на це Данило нічого не зміг відповісти. Мимоволі потягнувся до старого, обняв його і, боячись зрадливої сльози, швидко пішов до своєї Мирослави. А старий, ще довго, похитуючи головою, дивився йому вслід, потім перехрестився та й почав думати і про житейське, і про те, що вже зазирало йому в притомлені мудрі очі, кликав в останню дорогу. І напрацювались, і надзвонились ви на віку, Поглянув на свої роками підсушені долоні. Час, щоб і над вами хтось задзвонив. Тільки хто? Не всякий тобі розуміє тужливу душу дзвоню. Чи не пора сходити до вербівського дзвонаря? Напевне пора. Далекі цвіти і зорі, і місяць, і ухливі поля, і внуки з копичками сіна, і дзвіниця, підступили до старого. Прислухаючись до нерівного подиху землі, у думах, у тривогах, у гірких сподіваннях, поволі пішов верстати свою останню путь дід Корній. Ось він вузенькою стежиною увійшов у безгаміння червоних пшениць, Стебла, яких тримали на собі і вбирали в себе і млавість петрівчанського сну. До старого звідусіль потяглися золоті сережки одволоженого колосу, потяглася і дрімота, а в тіло поволі-поволі почала сотуватись пряжа далеких-далеких років, аж оглянувся довкола, чи не побачить їх, та побачив тільки тіні. Щокрадькова переходили з поля на поле. Хіба ж не цими полями жнив'яної пори він повертався додому зі своєю проворною чорнобривою дружиною, на руках якої то плакав, то агукав, то спокійним снопиком засинав біленький вузлик. І тоді не треба йому було ні маминих грудей, ні маминої колескової, бо її шепотіло колосся. Шепотів білочубий сон, шепотіли чотири броди, і неприпнуті, і припнуті човни на них, і верби над ними. «Ти тільки поглянь, як вона спить!» – щасливо оберталась до нього дружина, і вони обоє нахилялись над сном дитини. «Гарний буде врач, як знайдеться для нього земелька!» Шестеро немов сонцем перекупаних красенів урачів народила йому дружина то в полях, то в лузі біля бродів, то в хаті, у вікна якої завжди заглядали чи соняшники, чи сонце. Війни переполовинили їхніх синів, а журба забрала дружину на цвинтар, і найбільшою втіхою стали на старість йому дзвони та онуки». Добре, що хоч у них поки малі менше клопоту, аніж у синів.